Kung Trast Skägg Det var en gång en kung som hade en dotter. Och hon var så vacker att det inte fanns hennes like. Men hon var också så stolt och högmodig att det inte fanns någon friare som var god nog för henne. Hon sa nej till alla och hon gjorde narr av alla. En gång höll kungen en stor fest och han bjöd alla prinsessans friare. Hon lät dem ställa sig i en lång rad och så gick hon igenom allihop för att se om hon kunde finna någon som hon tyckte om. Men hon hade något att anmärka på varenda en. En var för tjock. Öltunna, sa hon. En var för lång. Flaggstång, sa hon då. Och en var för kort. Lilleputt, kallade hon honom. Och så var det med alla. Det var särskilt en kung som hon skrattade mycket åt. Han hade en stor, krokig haka. Ni ser på den, sa prinsessan. Hans haka är lika lång som trastens näbb. Så han blev kallad kung Trastsjägg. Kungen blev så arg för att hon gjorde narr av alla att han sa till henne att hon måste gifta sig med den första tiggare som kom till gården för nu var han trött på henne. Några dagar senare kom en spelman till kungsgården. Han bad att få några ören och kungen sa att han kunde komma in. Spelmannen kom så in till kungen och prinsessan och spelade för dem. När han var färdig bad han om en gåva. Ja, du kan ta dottern min. Du ska ta henne till hustru. Prinsessan blev förskräckt. Men kungen sa att han hade bestämt att hon skulle ta den första tiggare som kom till gården, och nu kunde hon gå med honom. Så måste den högmodiga prinsessan gå med den trasige spelmannen. Det var inget att göra åt det. När de gick genom en stor vacker skog sa prinsessan, vem äger den här skogen? Och spelmannen svarade, den skogen kung Trastsjeggs är. Tänk om jag Trastskägg hade tatt. Den stora skogen hade jag nu hatt, sa prinsessan. Sedan gick de över en stor, fin äng, och då prinsessan frågade vem som ägde den, sa spelmannen att det var kung Trastskägg. Och prinsessan sa igen att den kunde ha varit hennes, bara hon inte hade sagt nej till Trastskägg. Detsamma hände då de kom genom en stor stad också. Till slut sa spelmannen, jag tycker inte det är så roligt att du hela tiden talar om en annan man och önskar att du hade tagit honom. Sluta med det. När de hade gått länge så kom de till slut till en eländigt fattig stuga. Vem äger den ynkliga hyddan där, sa prinsessan. Den är min den, och där ska vi bo, sa spelmannen. Prinsessan började gråta, men hon måste gå in. Dörren var så liten att hon måste böja sig för att komma in. Var är tjänarna? frågade hon. Här finns inga tjänare, sa spelmannen. Du måste hjälpa dig själv nu. Så måste den fina, stolta prinsessan göra upp eld i spisen och koka mat till den fattige spelmannen. Men hennes fingrar var så fina- att hon knappt kunde ta i någonting- och han måste hjälpa henne. När det hade gått några dagar- hade de inte mer att äta- och då gick spelmannen ut i skogen- och skar vidjor- som prinsessan skulle fläta korgar av. Hon lyckades göra några- och de sålde hon. Men hon fick så ont i fingrarna- att hon inte kunde fortsätta med det arbetet. Då sa hennes man- att hon fick sitta på torget och sälja krukor, fat och tallrikar. Han köpte in en hel del sådant, och hon satte sig i ett hörn på torget. Den första dagen var det många som kom och köpte av henne, för hon var så vacker. Men den andra dagen, när hon ställt fram alla sina saker, kom en ryttare ridande in på torget, och han lät hästen trava rätt in bland hennes krukor så att alla krossades. Hon grät och oroade sig, för hon var rädd att komma hem till mannen och berätta detta. Och han blev också arg och sa att hon inte dög någonting till. Men nu skulle han höra om hon kunde få arbete i slottets kök. Hon grät och sa, Kanske kommer det folk från min fars slott som känner igen mig. Jag vill inte gå dit. Men hon måste, så det var inget att göra åt. Så gick den stolta kungadotten varje dag till köket i kungsgården och alltid hade hon med sig en liten kruka som hon fick lite mat till sin man i. Snart skulle det vara stor fest på gården för prinsen skulle gifta sig. På kvällen stod den fattiga spelmannens hustru och tittade på alla de fina gästerna. Krukan hade hon gömt i sina kläder för att ingen skulle se den. Tjänarna gick fram och tillbaka med mat på stora brickor och då och då kastade de en bit till den vackra, fattiga kvinnan. Då kom kungasonen in i salen. Han var klädd i sammet och siden och hade en lång guldkedja om halsen och han var så vacker att hon inte kunde annat än att se på honom. Då han fick se den unga, vackra, fattiga kvinnan tog han henne i armen och ville dansa med henne. Hon ville inte, men då han tog tag i henne, föll krukan med all maten ner på golvet och gick i tusen bitar. Soppa och kött och bröd ran ut över golvet. Alla gästerna började skratta och den stackars kvinnan önskade att hon kunde sjunka ner genom golvet. Hon sprang ut genom dörren och för trapporna, men kungasonen följde efter henne och sa Var inte rädd. Jag är kung Trastskägg och jag är också spelmannen som du är gift med och ryttaren som förstörde alla dina krukor. Jag var så glad i dig att jag ville lära dig att böja ditt stolta sinnelag. Därför lät jag dig gå igenom allt detta. Prinsessan grät och sa att hon inte var god nog för honom. Men han kysste henne och sa att nu var allt ont glömt. Och så blev det rykt Tigg-bröllopsfest Tänk om du och jag hade kunnat vara med.